وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات جماعة مسجد المسلمين رحمني ورحمكم الله الإمام Ibn al-Jawzi rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, An-Ni'matu ni'matan. Kata beliau, ni'mat itu ada dua. Ni'matun jasmaniyah wa ni'matun ruhaniyah. Ni'mat yang pertama namanya ni'mat jasmani. Dan nikmat yang kedua kata beliau rahimahullah nikmat ruhaniyah. Ada nikmat yang bernama nikmat ruhani. Nikmatun jasmaniya aqsahha an-nikah. Kata beliau nikmat badan atau nikmat jasmani aqsahha puncaknya adalah menikah. Ya nak yang sudah nikah tahu itu. Ya, Senikmat apapun nikmat badan. Makanan paling lezat. Minuman paling nikmat. Tempat tinggal yang paling enak. Tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat. Menikah. Ini puncak dari nikmat badan. Wa nikmatun zaniya. Adapun nikmat kedua kata beliau Rahimahullah nikmat rohani. Nikmat rohani. Aktsuha al ilmu wal ilmu la sahil lahu. Kata beliau nikmat kedua nikmat rohani puncaknya adalah ilmu. Wal ilmu la sahil lahu. Sedangkan ilmu tidak ada batasnya. Inilah ilmu. Makanya banyak kita dapatkan ketika orang dapat nikmat rohani. Ketika dia dapatkan nikmat itu benar-benar nikmat. Bahkan dia lupa nikmat jasmani. Banyak kita dapatkan dalam sejarah para ulama. Dia tidak menikah. Disibukkan kerana nikmat ilmu. Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi dan nama-nama yang lain. Yang mereka merasakan nikmat rohan sehingga kadang-kadang mengalahkan nikmat jasmani. Dan bahkan ada di antara para ulama Ya Pak ya. Ada ulama itu meninggal karena banyak makan. Lah dengar? Lah kan? dengar? Jelek itu ya jelena meninggalnya karena banyak makan. Hmm? Ada di antara para ulama itu meninggal karena banyak makan. Ketika kita dengar barangkali ini ulama rakus atau apa kok bisa banyak makan jadi meninggal. Dialah pengarang kitab ash Kitab Ba'da Kitabilla wa ba'da kitab Sahih al-Bukhari. Dialah pengarang kitab yang paling bulat setelah Al-Quran dan setelah kitab Sahih Bukhari. Kitab apa? Sahih Muslim. Dialah Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah. Satu ketika pada suatu malam beliau ditanya suatu perkara masalah agama, masalah hadis yang beliau tidak tahu sehingga ketika kembali ke rumah beliau berpesan kepada keluarganya saya malam ini mau belajar jangan ganggu saya saya ingin menuntut ingin membaca malam masuklah dia dalam ruangan tempat dia tinggal ruangan belajarnya saking asyiknya belajar dia buka dia cari yang dia yang dia tidak bisa jawab tadi sampai keluarganya datang tetangganya memberikan sekeranjang kurma. Bukan semangkuk ya, Pak? tapi sekeranjang kurma. Datang diantarkan ke rumah beliau. Keluarganya karena ndak ingin mengganggu, ketuk pintu, masukkan keranjang tadi dan sampaikan ini ada makanan dari tetangga. Karena beliau saking nikmatnya menuntut ilmu, ingin baca kerana cintanya nikmat ruhaniya begitu tinggi. Sambil baca makan dimakan terus. Ya, dibaca belajar makan juga jalan. Ternyata ketika dia mendapatkan apa yang cari bersamaan itu juga sekeranjang korma pun telah habis. Ya kisah ini bisa dibaca dalam muqaddimah sahih muslim Yang juga dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syarah Al Alamin Nubala Jelek Pak Jelek tak? bukan begitu mereka nikmat yang menuntut ini nikmat bukanlah nikmat rohani bahkan mengalahkan nikmat jasmani nikmat maka makanya para ulama mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah Alilmu tiga setahun. Ilmu itu khabar. Ada tiga tingkatan. Orang yang biasanya baru masuk tingkat pertama ilmu, tingkat paling rendah ini, biasanya apa kata Imam Syakwi? Takabar. Biasanya sombong. Eh saya berdata awal itu. Ini biasa kebiasaan orang apa? Baru tingkat bawah. Wa man doqolaf shib disani tawab. Dan kalau orang itu masuk di tingkat ilmu yang kedua, lebih tinggi, lebih banyak ilmunya dari yang pertama. Biasanya bawaannya apa kata Imam Syakib? Tawadah Bawaannya biasanya tawadu Rendah hati Merasa orang lebih baik dari dia Wa fi Dan siapa yang masuk di tingkat yang ketiga Dan ini yang paling tinggi ya Pak Apa kata beliau? Alima annahu la yahlam syai'an Ketika dia masuk tingkat yang paling tinggi, ketika ilmunya makin banyak, disitulah dia tahu kalau dia tidak tahu apa-apa. Ha? Apa. Bapak tingkat mana pak? Sudah tahu belum? Tingkat apa? Tingkat tahu tidak tahu apa-apa? Eh? Eh? Tingkat sudah banyak tahu apa? Tingkat yang tidak tahu apa-apa? Eh? Kalau sudah tingkat tidak tahu apa-apa. Berarti sudah tinggi ilmunya. Eh, Ketika orang tingkat tertinggi dia akan tahu. Ternyata saya selama ini baru tahu kulitnya. Ternyata selama ini yang saya kira saya menguasai ilmu. Ternyata banyak yang saya tidak tahu. Inilah gambaran tentang ilmu. Bagaimana mulianya ilmu. Maka ketika orang diburing, pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu untuk menuntut ilmu, maka kejarlah pintu itu. Sehingga para ulama khilaf di antara para ulama tentang delapan pintu surga itu, bahkan ada yang mengatakan minhu babil ilmu. Ada yang mengatakan di antara delapan pintu surga ada surga yang bernama pintu ilmu Allah Taala adalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Judul yang dituntut yang disampaikan ke saya sebelumnya adalah manhaj ahlussunnah wal jamaah. Tersrang judul ini sangat berat. Yang kedua judulnya juga sangat luas. Kerana manhad. Secara bahasa. Bisa dikatakan jalan. Yang terang. Sebagaimana Ibn Abbas. Mengatakan. Lamyamut Rasulullah SAW. Illa tarakakum ala tariqin nahijah. Kata 'Al-Basyr radhiyallahu anhum dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali terakkakum dia sudah meninggalkan kalian meninggalkan kepada kalian tariqan nahijah jalan nahijah manhaj jalan yang jelas dan terang inilah Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah jalannya atau cara metode hidup Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya ini judul yang sangat luas sehingga kalau kita buka buku-buku para ulama mereka biasanya memperinci manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fil aqidah misalnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah Manhah al-Sunnah wal Jamaat Fi dakwah, manhah al-Sunnah di dakwah. Filiktisat dalam ekonomi, fililmi dalam ini. Maka pada kesempatan kali ini, Malayutroku kulu, Layutroku julu. Apa yang tidak bisa kita cakup semuanya, tidak pula kita tinggalkan semuanya. Oleh kerana itulah pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara tentang khasa'is wal mazaya manhaj ahli sunnah wal jamaah yaitu keistimewaan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Keistimewaan pertama Orang-orang yang ingin berjalan Di atas sunnati wal jamaah Yang pertama Iaitu Al-wasafiyyat wal-a'udul Wal-ihtidari Iaitu wasafiyyat Orangnya Selalu menengah La-ifrat wa-la-tafri Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Ini cara hidup yang pertama orang yang mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Dia mengikuti jalan yang tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang. Dan ini juga penjelasannya panjang. Tidak berlebihan ketika dia bermuamalah dengan orang lain tidak berlebihan di dalam masalah akidah dan tidak pula berlebihan dalam masalah adab dan akhlak contoh al hadis yang riwayatkan oleh muhaddits muslim datang tiga kelompok orang kepada nabi sallallahu kepada istri-istri nabi radhiyallahu anhunna mereka datang bertanya tentang amalan Nabi. Jika um tualun, ketika mereka mendengar amalan Nabi, ya mak, mau dengar amalan Nabi nak? Solatnya Nabi itu solat malamnya gimana? Dalam satu malam berapa juz? Eh, dalam satu riwayat disebutkan ada salah seorang sahabat Ibn Mas'ud. Ketika dia melihat Nabi solat malam berdiri, ikutlah dia berdiri di samping Nabi SAW. Ketika dia bersolat bersama Nabi, dia, Nabi membaca di masjid Raka'an pertama. Setelah dia membaca, Walakbalil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif laam mi. Zalik al kitab la riba fi. Hud lil mutakin. Oh albaqarah ni. Kayaknya lima ayat sepuluh ayat ruguk nih. Neta. Kalau kita Al-Baqarah. Sudah dibaca Al-Baqarah. Sampai sepuluh ayat lewat. Dua puluh ayat tiga puluh ayat seratus ayat. Ibn Masud dah mulai bertanya-tanya Kapan rukuknya? Sampai Habis Al-Baqarah, belum tujuh Oh, dah dekat Akhir Rabbana la tu'akhidna Inna sina Aw akhba'na Dan seterusnya Ketika sudah mendekat akhir Berpikir Ibn Masud, ini kayaknya Selesai Al-Baqarah ni Rukuk ni Ternyata sekan selesai Al-Baqarah Nabi masih melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu rabbakum allazi khalaqa min nafsin wahidah. Masuk surat An nisa Masyaallah Al-Baqarah sudah selesai. An-Nisa lagi belum rukuk juga. Al-Baqarah berapa, Joshua? Hah? Dua juz setengah. Belum rekuk-rekuk. Selesai An-Nisa. Kayaknya Nabi mau sujud ni, kata ibnu Mas'ud. Dalam hati. Selesai An-Nisa, ternyata Nabi SAW masih melanjutkan. Dan belum rekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Nami. Allah na ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk surat Al-An'am im, Imran. Ketika dia baca surat Imran itu, apa kata Imam Mas'ud? Fa aradtu an ahmala su'an 'ala nabi Saya sudah niat mau niat jahat. Apa? Mau ninggalkan Nabi, enggak kuat ngikutin Nabi. Selesai Ali Imran, barulah Nabi sujuk. Bayang Lima 50 lebih. Bukan 10 rakat. Bukan 20 rakat. Tapi masih dalam satu rakat. Siapa yang cepat bacaannya? Di majus baca berapa jam? Eh? Berjam-jam berdiri. Ini ibadahnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu ketika kita menjadi imam kata nabi ya pak. ama amma an naf kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam di surabaya falyukhaffif maka ringankan ringankan itu bukan berarti pendekkan ya eh mungkin di sini mungkin satu jus masih ringan gitu dan Wajah salat adukum wahdahu dan jika salah seorang di antara kalian solat sendiri. Kalau jadi imam disuruh tinggalkan. Kalau sendiri apa kata Rasulullah? Fal yutawil masha'Allah. Kalau solat sendiri panjangkan sekemampu disuruh panjang. Kalau kita kan endah. Kalau jadi imam rakaat pertama Serbihis rakaat kedua Al-Ghasyah Kalau sendiri Allahu Akbar Setelah Al-Fatihah andalannya Kul-kul-kul semua Ya Kul huwallahu ahad Kul a'udhu berikfala Kul a'udhu berubbinas Ma'asyidah muslimin Rahimani wa rahimakumullah Inilah madhat pertama Orang yang mengatakan Ahlu sunnah Iaitu wasafiyah, tengah. Bertanyalah tentang amal Rasul sekelompok tiga kelompok orang ini. Bagaimana amal Rasul? Solatnya seperti itu tadi. Bahkan Aisyah anha menggambarkan bagaimana ibadah Nabi. Kana Nabi s.a.w. yusalli atta tataferrat qadamah. Bahawa Nabi s.a.w. salat malam, salat ibadah hingga pecah-pecah kakinya hingga bengkak-bengkak kakinya saking lamanya mendengar cerita itu bagaimana nabi mereka takalun. merasa sedikit amannya pada nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nafaru minhum maka berbicaralah sekumpulan mereka fa ana asum wa la aftir kalau begitu saya tidak saya akan puasa terus. Ndak akan berbuka-buka. Karena dia dengar Nabi amal seperti itu. Nabi kan sudah jelas diampunkan dosa. Dosanya kita ini belum. Kalau gitu saya akan berpuasa ndak akan buka-buka. Faqala -buka. akum <tuk> <tuk> wa la anam. Kalau begitu saya akan salat malam terus dan saya tidak akan tidur-tidur. Faqala akhar -tidur. wala atazawwajun nisaa. Dan saya tidak akan menikahi para wanita. Ndak nikahi wanita. Mendengar ini sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranak Pak? Puasa tapi ndak buka-buka. Sholat malam tapi tak tidur tidur dan bahkan tak mau menikahi wanita berat tak berat maka Nabi saw mengajarkan kepada kita bagaimana wasati tengah ma baalul kaum yaqoolu nakadawakadah bagaimana tentang sekelompok orang Nah, ini Nabi ya. Ini adab Nabi dalam mengingatkan orang dia tidak tunjuk orang dia hanya menyebut bagaimana ada sekelompok orang yang mengatakan asumu wala uftir saya berpuasa tidak akan berbuka, agumu wala anam saya sholat tidak akan tidur, wala atas darwajul misa dan saya tidak akan menikahi wanita. Apa kata Nabi? Amma ana wallahi atqaku akhshaakum lillah. Adapun aku kata Rasulullah demi Allah atqakum orang yang paling bertakwa di antara kalian wa akhshaakum dem orang yang paling takut kepada Allah asumu wa aftir aku berpuasa dan aku juga berbuka Akum wa Aku solat malam dan aku juga tidur Wa atazawajun nisa dan aku juga menikahi wanita Faman raghiba an sunnati fa laysa minni Maka barang siapa yang tidak suka yang benci dengan sunnahku Apakah dia bukan dari golonganku kata Nabi alaihi wasallam. Inilah Nabi mengajarkan kita wasat, tengah. Yaitu kita berpuasa, kita juga berbuka. Ketika kita solat. kita juga memberikan hak badan kita untuk istirahat. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan yang halal, yaitu menikah. Karena kalau kita melakukannya di luar pernikahan ini menjadi haram. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah man cara hidup yang pertama orang yang berada di atas sunnah yaitu dia wasatiyah. Dia tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kurang Makanya Nabi SAW mengatakan Ma tutikun. Lakukanlah oleh kalian Yang kalian mampu Hal ini diucapkan Nabi Ketika suatu ketika Nabi masuk masjid Dan Nabi melihat ada tali antara dua tiang Ada tali Ditanya oleh Nabi Liman Hadha ini tali untuk apa ini? Kalafainnahu li zainab dikatakan kepada nabi ini punya zainab untuk apa? Zainab itu solat wahai nabi. Kalau solat kalau beliau sudah lelah sudah ngantuk beliau pegang tali itu untuk solat terus supaya nak jatuh jatuh. Apakah nabi hulouhu? Bukan. Alaihum ma tu tilmun, betul. Lakukanlah sekeras mampu. soalanlah, ketika kita sudah lelah istirahatlah. Inilah cara yang pertama dalam kita beragama. Maashirah muslimin, rahimani wa rahimakum. Manhat yang kedua, orang muak al sunnat wal jamaah. Yaitu muawafah naqlis sahih lil akil sahih lil akil sahih. Yaitu akalnya selalu berusaha menyesuaikan dengan naql. dengan nash al Quran dan Sunnah. Kita lihat contohnya. Di antara contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Lharik ya maulanti, ina semasa tjdno pada rukus ilahaiq yam al qiyamah Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya matahari itu nanti di hari kiamat berada di kepala kepala manusia jaraknya hanya satu mil. Satu mil itu dekat apa jauh pak? Jauh. Sekarang jarak matahari dengan kita berapa? Ribuan atau mungkin miliaran kilo, jauh miliaran mil. Sudah segitu jaraknya kalau kita panas-panas di siang hari keringatnya ndak luar biasa. Tapi ini kata Nabi Alaihi Ssalam, matahari nanti jaraknya satu mil di kepala kita. Kalau orang punya akal Dia akan berpikir Tak mungkin Kenapa? Kalau kata orang ilmuan sekarang Sedikit saja matahari itu Pindah dari orbitnya Terbakar bumi ini Itu sedikit Apalagi kalau matahari jaraknya Cuma satu mil Belum sempat muncul manusia sudah hilang Terbakar hangus begitu secara akal manusia. Tetapi orang yang berada di atas sunnah akalnya akan berusaha menyesuaikan dengan nas. Ketika akalnya sulit menerima itu dia akan terima. Karena ini datang dari al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mungkin pak, mungkin tak? Matahari di atas kepala kita satu min, pakai ilmu sekarang mungkin nggak, tidak mungkin. Tapi kalau kita orang yang bermanaht, yang mengerti ini tentang nash al Quran dan hadis, maka kita mengatakan ini mungkin, karena Nabi yang menyampaikan. Makanya kata Nabi saw. Ada nanti orang yang keringatnya sampai setumit. Ada yang sampai setengah badannya. Dan ada orang keringatnya sampai menutup semua badannya. Itu tergantung kepada amal perbuatannya. Ini contohnya. Apalagi contoh yang lain. Bagaimana akal berusaha menyesuaikan dengan nas. Walaupun akal kita secara logika menolak. Hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim law sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Idza waqa'a dzubab fi ina'i aadikum falyaghmidhhu thumal liythahum". Kata Nabi alaihi salatu "Kalau jatuh di dalam bejana kalian, dalam minuman kalian apa? Lalak Falyakmusu ma kamasukan tenggelamkan semua. Summa lyafahu baru kemudian dibuang. Apa kata Nabi? Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi Maka sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit di sebelah sayapnya yang lain ada penawarnya. Muncul orang sekarang Tak mungkinlah lalat bawa obat oh Lalat itu kan hinggap tidak kenal kiri dan kanan sayapnya Lalat itu kotor semua Sekarang logika kita, akal kita mengatakan Tidak mungkin Tetapi ketika yang menyampaikannya Rasulullah dan Rasulullah adalah wa'yu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jatuh lalat. Apa yang disuruh Rasulullah? Tenggelamkan semua baru dibuang. Setelah itu bisa di meh. Diminum. Ya. Soalnya jatuh lalat. Ha. Masukkan. Diambil dibuang, Di mie, Minum. Bisa tak? Bisa Eh? Nah. Ini hadis. ini. Ya bukan pula masuk lalat ditenggelamkan dia doa-doa ulat ah ini jus lalat jadinya eh ya, itu baru enggak mau nak enak dimakan. Ditenggelamkan saja habis jadi diuap Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya jadi bersih. Ini sifat yang menyampaikan Rasulullah bertolak belakang dengan akal kita rasanya akal kita tidak mungkin masa masuk semua baki bercampur najisnya bercampur kotoran bercampur penyakit. Tapi ketika yang mengatakan Rasulullah Nas dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam al aklu yuwafikum akan akan berusaha untuk mengikutinya dan masih banyak ada di hadis-hadis yang lain di antaranya lain adalah yang hadis yang barangkali dijadikan oleh orang-orang eh, liberal. Ya. Ini sebagai hadis menyerang sunnah. Yaitu hadis di riwakkan whena Nabi mengatakan yukta'u salatul mar'i iza marra baina yadaihi al-hamiru al-amir wal-qalb al-aswad wal-mar'ah kata Nabi alaihi salatu terputus salat seseorang jika lewat di depannya keledai anjing hitam dan perempuan atau wanita muncul warna sekarang masa wanita disamakan dengan keledai dan anjing kan begitu ini logika orang yang mengatakan yang ingin menyerang sunnah. Tapi ketika orang yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan berada di atas sunnah. Dia akan menyesuaikan akalnya dengan nas. Kalau itu datang dari Allah dan Rasul. Mereka akan menerima hukum tersebut. Ba'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah. Makanya para ulama mengatakan, Di samping kita punya adab kepada manusia, Kita juga harus punya adab kepada Allah. Dan adab kepada Allah, kata para ulama, Intinya ada dalam tiga. Yang pertama kata para ulama, Tasdiku akbarihi. Yang pertama, membenarkan berita dari Allah. Kalau Allah menyampaikan berita dalam Al-Quran, menyampaikan berita dalam hadis-hadis Nabi SAW, adab kita adalah membenarkan. Yang kedua, tabliku akhmi, adab kita kepada Allah, yaitu kita menegakkan hukum-hukum Allah, mengamalkan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga, adab kita kepada Allah kata para ulama Ar-rida ala akdarihi. Rida atau menerima terhadap takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah. Inilah tiga inti adab dan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirah muslimin. Rahimani wa rahmatullah. Yang ketiga. Manhad. Yang benar. Yang ketiga, manhat yang benar dalam kita menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah S.A.W adalah Tauhidu. Mas dari taraf yaitu sumber dalil kita, sumber pengambilan hukum kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Penjelasannya insya Allah sudah siap. Barangkali ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. كلكم لهذا فاعتبروا يا أولي الأمصار لألا كنتم لهم يا رب العمالي يا رب العمالي يا رب العمالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيته وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه مع المسلمين Ma'ashiran muslimat, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakubullah. Melanjutkan kajian kita sebelum salat isya tadi. Perkara yang ketiga, yang merupakan ciri khas atau keistimewaan seorang yang berada di atas manhad. Sunnah wal jamaah wa huwa masjadu tanaki wa istidlal wal quran wa sunnah iaitu sumber dalilnya sumber penyandarannya dalam beramal al quran dan sunnah nabi alaihi salatu wassalam kenapa ini menjadi ciri khas Orang yang berada di atas sunnah, karena banyak orang hari ini, ketika dia beramal. ketika dia tanyakan di mana disandarkan amalan tersebut, barangkali tidak didapatkan dalam al-Quran dan sunnah, sehingga perlu kita memahami maka perlu kita menanamkan pada diri kita ketika kita beramal sudah adakah amalan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW lihatlah seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi yu'allimukum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah Kata Yahudi ini kepada Salman dan dibenarkan oleh Salman. Radiyallahu anhu. Nabi kalian itu sudah mengajarkan semuanya kepada kalian. Hatta al-khira'ah. Sampai cara buang air pun diajarkan. Logikanya adalah. Bagaimana mungkin cara buang air diajarkan. Cara ibadah tidak sempurna diajar. Cara buang air ibadah apa adab pak? Adab apa ibadah? Ada. Cara buang air kita diajarkan masuk kamar mandi kaki kiri, membaca doa. Ketika buang air tidak boleh menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi. Keluar kaki kanan. Adab ini sempurna Nabi menyampaikan kepada kita. Apa mungkin agama masalah ibadah tidak sempurna datang dari Nabi Alaihissalam? Oleh kerana itulah orang yang bermanfaat yang benar, must derthalakinya penyandarannya dalam agama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Betapa banyak orang hari ini masih. di antara saudara kita ketika ditanya kenapa melakukan ini ini yang dikerjakan dulu orang-orang tua kita ya nak adatnya begini padahal jawaban yang benar kalau berkaitan dengan agama ini dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, wa rahmani wa rahmatullahi. Perkara yang keempat yang menjadi ciri khas dan keistimewaan orang yang berjalan di atas sunnah dan jamaah, wa huwa al-bara'ah min wujuh al wal bid'ah. Yaitu dia berlepas diri dan jauh dari segala bentuk penyimpangan dan Perbuatannya mengada-ada dalam agama Dia berlepas diri dan jauh. Dari segala bentuk penyimpangan. Dan perbuatan. Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Inilah orang yang berat at Berusaha dia ketika solat. Sudahkah solat saya sesuai dengan ajaran Rasulullah Karena Rasul mengatakan sollu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ketika dia haji atau umrah dia akan berpikir Sudahkah haji dan umrah ini sesuai dengan diajarkan Rasulullah karena Rasul mengatakan huwa annima nashkat Ambillah dari kumana sikta tata cara ibadah kalian. Inilah orang yang berusaha jauh dari kesesatan dan tidak mengada-ada dalam agama. Sudakah kita seperti ini? Sudakah kita berusaha ketika kita beramal kita tanyakan. ke ada tak dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah Rasulullah melakukan ini? Ketika kita bertanya seperti itulah ketika itu tertanam pada diri kita kitalah orang berusaha mengikuti sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu mengatakan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari kata Nabi talabul ilmi fariidhun ala kulli muslim war muslimah dan riwayat lain kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim wajib tahu pak wajib tahu pak kalau tidak tahu kalah sama anak tpa wajib apa yusabu ala fa'ilhi waiqabu ala turkihi Diberi pahala mengerjakan di beberapa dosa ketika meninggal dunia. Nabi saw. Sallam katakan, "Para ulil, manauntut ilmu hukumnya faridah wajib bagi setiap Muslim. Dan kalau ilmu mutlak di dalam hadis atau Al Quran, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu." ilmu syar'i ilmu agama ilmu din menuntut ilmu agama wa eh, sekarang kita bertanya ilmu agama ni banyaklah Pak berarti tafsir ilmu agama fikih ilmu agama hadis ilmu agama berarti kalau kita ndak tahu tafsir al-Fatihah tafsir Allah wahat berdosa kan ilmu agama. Baik. ilmu agama yang bagaimana dimaksud wajib ini. Maka para ulama mengatakan wajib di sini terbagi dua. Wajib aini dan wajib kifai. Ada fardhu aini yang setiap orang harus tahu dan ada fardhu kifai yang ketika sebagian kaum muslimin mengetahuinya gugur kewajiban atas yang lain. Sekarang ilmu yang bagaimana Wajib setiap kita tahu Kata para ulama Al-ilmu Ladi tasihubihin ibadah Ilmu Yang dengan ilmu itu kita tahu Ibadah kita Sah Atau tidak sah Contoh Saya solat Kalau tidak baca Surat Al-Fatiha sah nabat, sah nak, kenapa? Karena Al-Fatiha rukun, sah. Tahu kita sah ibadah kita kalau kita membaca Al-Fatiha. Tapi kalau saya salat selesai Al-Fatiha, saya tidak membaca surat atau ayat. Langsung rukuk. Sah tak sholatnya bang? Sah. Kenapa? Karena membaca ayat setelah al-fatihah itu hukumnya. Sudah sholat. Ilmu yang seperti inilah yang wajib kita tahu. Ketika kita tinggal al-fatihah, tahu kita. Sholat kita tidak sah. Ketika kita meninggalkan baca ayat kita, tahu. Sholat kita sah. Ilmu seperti inilah yang dituntut, yang disebut fardu ain. Setiap kita harus tahu. Puasa misalnya. Misalnya puasa. Ketika tengah-tengah hari, saking hausnya, tak sadar, nampak air minum, diminum. Setelah minum, ingat. Waduh, saya puasa. Kira-kira, saya tak puasa ya, ma'am? Sah? kenapa nah, karena lup, lupa jadi ketika orang puasa misalnya dia lupa kalau dia puasa minum setelah minum dia ingat lupa kalau dia puasa dia tinggalkan minum itu maka puasanya disempurnakan dan puasanya susah. ilmu ini jadi dia minum dia ingat lagi Usaha puasa, sempatannya minum lagi Ah, ah Itu baru batal Minum yang kedua Ya, oleh kerana itulah Maka ilmu-ilmu Seperti ini Dengan itu kita tahu Amalan kita bersandar Kepada Al-Quran dan Sunnah Dengan ilmu, menuntut ilmu Kita tahu bahwa amalan kita ini Ada contoh Atau tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Imam Sufyan al tsauri rahimahullah yang juga dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma min amalin afdalu ba'da al-fardh min talab ilmi Tidak ada satu amalan pun yang lebih mulia setelah yang wajib. Setelah salat lima waktu setelah puasa ramadan setelah zakat setelah haji min talabil ta ilmi wal labbahi dari keutamaan tuntut ilmu makanya para ulama talabul ta ilmi afdalu min jawami' ilmi, min jami' nawafil man ilmu lebih afdal dari sholat. atau semua ibadah yang sun sunnah ada orang belajar ilmu satu malam sampai subuh. Ada orang solat malam dari sudah isya sampai subuh. Mana yang lebih Allah? Yang belajar, yang menuntut. Insyaallah. Nasyur muslimin, rahimani, warahimakumullah. Yang kelima dan barangkali ini yang terakhir dari secara umum. Ciri khas atau kesistemuan orang-orang yang berada di atas Sunnah, yaitu etauqifu fil umuril ghaibiyah, yaitu dia akan berhenti dalam perkara-perkara yang ghaib, dia tidak akan bicara dalam perkara-perkara yang ghaib. Kecuali apa yang dia ketahui. Ma'asyiral muslimin, kenapa hal ini merupakan khas? Merupakan kekhususan orang berada atas sunnah? Karena banyak hari ini orang yang mengaku mengetahui yang ghaib, sedangkan orang yang berada atas sunnah dia harus tahu Bahawa dia bukan orang yang mengetahui yang ghaib. Bahkan Nabi sekalipun bukan orang yang tahu yang lain. Makanya Nabi saw banyak perkara yang kita tidak tahu. Nabi pernah mengatakan, "Law taklamu nama adlah, na. laba kitum kathira, wala dzahitum qaniila." Kata Nabi alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tahu. Apa yang aku tahu, laba kaitung kasir, sungguh kalian akan banyak menangis. Walau bahitung kanilah, dan sungguh kalian akan sedikit tertawa. Inilah perkara yang gaib yang kita tidak tahu. Dan perkara yang gaib ini biasanya orang tahu itu dari tiga. Kapan dia tahu perkara yang dia tidak tahu? Di kita disampaikan oleh orang. Apa yang di belakang dinding itu? Anda tahu ni? Orang yang berada di atas sunnah dia tidak akan berbicara. Karena dia tidak tahu. Kapan orang itu bisa tahu? Ada tiga kemungkinan. Pertama. Al-Mushahadah. Dia melihat sendiri. Apa yang ada di belakang dinding itu? Dia diam. Dia tengok. Oh, di belakang dinding itu. Ada mobil, ada motor. Tahu dia. Setelah dia tahu, baru bisa. Ini yang pertama, yaitu Dia melihat sendiri. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan. Al-khab, laysal khabar kal mu'ayyanah. Berita itu tidak sama dengan melihat sendiri. Makanya ketika disebut berita, para ulama mendefinisikan madhalahu al khabir buasidku. Berita itu apa? Sesuatu yang ada kemungkinan di dalamnya benar dan boh, bohong. Itulah berita itu. Eh, ada kemungkinan dua. Kalau tidak boleh, kalau tidak, boh. Kapan orang tahu perkara yang baik? Yang pertama, musyah melihat sendiri. Yang kedua, atas bihud tamsil dengan diberikan perumpamaan. Misalnya ada orang pulang haji. Di Arab sana banyak pohon korma, kayak apa pohonnya? Di sini kayak pohon sawit lah. Ha. Dengan perumpamaan kita bisa membayangkan sesuatu yang lah, ha? yang lain. Perkara yang baik banyak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kala kita diberi perumpamaan oleh Nabi Alaihi Ssalam. Yang ketiga, Kapan orang bisa tahu yang gaib? Al-khabar sadiq. Ketika ada berita disampaikan oleh orang yang benar. Orang yang kita kenal jujur. Menyampaikan tentang perkara itu. Maka ketika itulah kita tahu perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib yang disampaikan oleh manusia yang paling benar di muka bumi dia Rasulullah sallallahu alaihi yaitu di mana mereka tentang neraka dan surga di mana Nabi mengatakan uri sunnah uri jannah fakana asra ahliha aku pernah dilihatkan surga dan aku melihat penghuni surga yang paling banyak Siapa apa? Siapa? Eh, ah. al-fuqara orang miskin. Uritsul jannah fa kana akthar anha al-fuqara kata Nabi. Dilihatkan kepada kun surga dan aku melihat pengguninya yang paling banyak adalah orang miskin. Oh jadi orang kaya apa? Menjadi orang miskin orang kaya? Jadi orang miskin orang kaya? Eh? Eh? Pengundi suara paling banyak siapa? Orang miskin. Tak mau jadi orang miskin? Baik wa uritunha dan aku dilihatkan neraka. Dan Nabi alaihi salatu wasalam, "Faraitu asra ahliha maka aku melihat penghuninya yang paling banyak." Siapa ba? Kalau surga orang miskin, berarti kalau neraka orang? Orang apa? Alhamdulillah, enggak dibilang orang kaya ya. Paling banyak penghuni neraka kata Nabi perempu. Wah. Oh. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan perempuan penghuni surga yang paling banyak juga. Karena perempuan juga banyak yang orang miskinnya bu, ya, jangan sedih barangkali perempuan penghuni surga yang banyak. Karena disebutkan dalam hadis yang lain. Perempuan itu bandingnya dengan laki-laki di akhir zaman berapa? Al-Qayimah adham sinamraah. Satu laki-laki sebanding lima puluh wanita. Satu banding lima puluh. Eh, tapi ini perkara kay. Disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, bahawa penghuni surga, pulaan penghuni neraka, pulaan yang paling banyak, kelompok ini yang paling banyak. Ini cara kita mengetahuinya dengan cara yang ketiga. Yaitu dengan adanya berita. Dari orang yang jujur. Orang yang benar. Dan kita wajib percaya. Tapi ketika tidak ada berita. Dan kita tidak pernah menyaksikan. Dan kita juga tidak bisa mendengar perumpamaan, Maka seorang yang berada di atas sunnah. Tauqifu alaihi berhenti tidak mau berbicara, tidak mau mengomentari perkara yang Hai. Contoh lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Uridat 'alayal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. "Fa ra'aitu an wa ma'ahu rahtu." Aku ada melihat Nabi yang bersamanya sekelompok orang. Antara tiga sampai sembilan orang. Nanti di akhir zaman kata Nabi. Ada Nabi dengan tiga sampai sembilan orang pengikutnya. وَرَأَيْتُ النَّبِي وَمَعْهُ رَجُلْ أَوْ رَجُلًا Dan aku melihat seorang Nabi. Pengikutnya cuma satu atau dua orang. وَرَأَيْتُ النَّبِي وَلَيْسَ مَعْهُ وَهَدْ dan aku melihat nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Faizah sawadun Allil maka ketika setelah itu aku melihat sekelompok manusia yang banyak. Sawalan tuan Nuh ummati. Aku mengira sekelompok itulah umatku. Wakilani innahu Musa wa Qawmu. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa itulah Musa dan kaumnya. Fa'idha sawadun azim. Setelah itu muncullah sekelompok manusia yang lebih banyak. Dari umat Nabi Musa. Fa innahu ummatin. Dan umat yang paling banyak itu jilah umatku. Ini beritanya. Apa kata Nabi? Minhum. Sabagun Alfan yudulun Jannah bila risab walaghar. Kata Nabi di antara umat yang banyak tadi umat Nabi yang banyak ada tujuh ribu orang yang masuk sorga tanpa hisab tanpa azab. Banyak atau sedikit pak? Tujuh ribu? Banyak atau sedikit? Kalau dibandingkan 100 ribu banyak, gitu. Di umat Nabi Muhammad ini jumlahnya berapa? Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dah miliaran. 70 ribu tu nak lah berapa? 70 ribu umat Nabi Muhammad kata Nabi, Ya dhuqulun al jannah bi wal amal. Masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Setelah itu Nabi masuk dalam rumahnya. Fahad al-Nas. Berdebatlah orang siapa tujuh puluh ribu ini. Kok bisa dia masuk surga tanpa hisap, tanpa anak. Ada yang mengatakan. ni orang yang nak berbuat syirik. Waqalu innahumul ladhi wulidu fil-Islam. Mereka orang yang terlahir dalam keadaan Islam Tidak pernah sujud kepada Atau tidak pernah berbuat syirik Wa Rasulullah Ada juga mengatakan Barangkali 70 ribu ini Yang menjadi sahabat Rasulullah Ketika dengar orang ribut-ribut itu Nabi kan rumahnya di mana? Asli sebelah masjid Dengar ribut-ribut ada abang ini. Balik lagi ke masjid Fakalah humul ladina la yasyarquun wa la yaktawun wa la yatayyaruu wa ala rabbihim yatawakkalun kata nabi alaihi salatu wasalam orang ini yang masuk surga tanpa hisa tanpa azab punya 4 sifat humul Layster kun, mereka orang yang tidak pernah minta dirukun. Walayak daun tidak pernah berobat dengan kay dengan besi panas. Walayatayyurun ini dia, dan dia tidak pernah menganggap sial. Tayyur itu dari Tayyurun burung. Kenapa burung yang jadikan istilah? Karena orang dahulu orang jahiliyah. Dia kalau mau pergi ke suatu tempat Diambil burung Dia Kalau terbangnya ke kiri Itu tanda sia. Terbang ke kanan pergi Atau terbang ke depan Berangkat Baik Kalau terbang ke kiri atau ke belakang Itu tidak baik Tidak jadi pergi Menganggap sia. Sihat Sifat keempat kata Nabi Dia tawakal kepada Allah Allah Setelah Nabi mengucapkan itu fakamah ma'ukashat bin Musa Setelah Nabi menyebutkan Empat sifat ini 70 ribu orang itu Berdirilah sahabat yang bernama Ukashah Ya Rasulullah ijalni minhum Wahai Rasulullah Jadikan aku salah satu Di antaranya Faqala anta minhum Maka Nabi berkata, kamu termasuk di antaranya. Pakar mara junun maka beri laki-laki lain minta pula yang sama dan Nabi tidak mau lagi mendoak, mendoakan. Dan ini perkara yang hebat. Ada tujuh ribu orang nanti masuk surga tanpa hisab tanpa ada. Tapi sekarang tinggal berapa, Pak? Tinggal enam. Puluh sembilan ribu, sembilan ratus, sembilan puluh? Sembilan, karena satunya sudah diantil, siapa? Bukan, Masa tidak kita kira-kira ini? Saingan kita, Abu Bakar, Umar, eh? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, eh? Nah, ini, contoh perkara yang baik, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan, kita sebagai seorang, yang berada, yang berusaha untuk tegak di atas sunnah, berhentilah dari berbicara yang lain ketika kita tidak tahu. Makanya Nabi saw mengancam orang yang mendatangi orang yang merasa tahu perkara yang lain, di mana Nabi mengatakan, "Ada kehinaan, aw alrafan yang tuh bersalatuhu arba'inah Kata Nabi saw. Orang yang mendatangi kahin. Siapa kahin, mbak? Dokun. Eh? Orang yang merasa tahu perkara yang telah terja terjadi. Hilang honda. Datang ke dia. Kun, Eh. Honda saya hilang di, meja di mana? Tengok-tengok. Ah, saya -tengok. ah, masih sekitar situ. Cari dulu. Ah, Ini tuh katanya. Eh. Ah. Oh, ini pelakunya orang dekat. Nah, ini namanya ka kah? Au arrovan. Siapa mendatangi arrovan kata Nabi? Orang yang merasa tahu yang akan datang. Saya terawang bapak ini besoknya tahun 2017. Begini. Ini rumah tangganya cerai nih. Ini menikah. Ini namanya arro. Apa kata Nabi? Orang yang mendatangi kahin atau arwah yang mengaku mengetahui yang gaib Lam tuk bel sada tuh Tidak diterima solatnya oh, 40 hari. Itu baru mendatangi pak. Ada sambungannya lagi. Fasada kabi masyakul. Kalau dia membenarkan yang disampaikan. Nah, kalau tadi baru apa? Datangi. Sekarang telah disampaikan, begini-begini dibenarkan? Kata Nabi, fakatka farabi ma unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Tehatihah. Mendatangi orang yang ngaku-ngaku tahu yang la, yang lain. Besar ancamannya dari Allah dan Rasulullah SAW. Barangkali inilah perkara yang penting kita ketahui. Yang penting dimiliki oleh seorang yang berusaha berjalan di atas manhad yang benar. Iaitu yang pertama dia Allah wasatih. Dia selalu menengah tidak berlebihan dan tidak pula kurang dalam beramal. Dan juga dalam masalah-masalah yang penting dalam agama dan dia berusaha menyesuaikan akalnya dengan nash-nash Al-Qur'an dan yang ketiga sumber dia dalam beramal adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Yang keempat dia berusaha untuk terhindar dari perkara-perkara yang menyimpang dan perbuatan yang baru dalam agama dan yang kelima ciri khas orang yang berada tegak di atas sunnah yaitu dia tidak berbicara atau berhenti dalam perkara-perkara yang lain barangkali sambil di sini sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan kita persilakan nah sekare Pertanyaannya, bolehkah kita mengundurkan solat berjamaah karena mengundur? Ya. Nah, ya. Solat adalah ibadah yang ibadahnya ada namanya waktul muassah dan ada waktul muassah. Ibadah solat adalah ibadah yang ada waktul muassah. Waktunya luas. Waktunya apa? Luas. Malaikat Jibril pernah Ingin memberitahukan kepada Nabi saw waktu solat. Suatu hari dia datang kepada Nabi waktu subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu. Besoknya datang lagi dia melaksanakan solat subuh di akhir waktu, zuhur di akhir waktu. Apa kata jibret kepada Nabi? Ma'bine hadaini huwa waktu salat antara dua ini. Antara awal dan akhir Itulah waktu solat Jadi solat Adalah ibadah yang waktunya luas Terus bagaimana Kalau seandainya Kita Mengakhirkan solat Solat berjamaah atau solat saja lima, solat berjamaah Mengakhirkan solat Pertama mengakhirkan solat dulu ya, Mengakhirkan solat Kena menuntut ilmu Dilihat kalau memang ilmunya memakan waktu sholat, maka ini tidak apa-apa. Karena waktu sholat waktu yang panjang. Bagaimana kalau saya sholat berjamaah? Maka kalau sholat berjamaah, bagi laki-laki, ini pendapat yang kuat adalah uh, pendapat yang kuat adalah fardu'i bagi yang mampu dan mendengarkan azan. Walaupun jumhur ulama mengatakannya sunnah muakada, bagaimana kita mengakhirkan solat berjamaah? Dikarenakan menuntut ilmu, maka ini dilihat dulu. Kalau memang ilmu yang dituntut itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita dapatkan ilmu agama, tentunya ya, kecuali kita dengan di waktu itu, maka ini tetap dibolehkan walaupun harus mengakhirkan solat berjamaah karena solat tentu ibadah yang waktunya panjang. Wallahu Taala akal maka ini pendapat saya lebih cenderung mendapat dibolehkan yang tidak apa apa. Nampak. Tadi menurut ilmu tadi kan fardu doain. Yeah, dan fardu kipayah. Kipayah. fardu kipayah. Itu apa contohnya dan apakah ketika kita tidak mengerti di maklumatnya nanti, nantinya apakah dosa atau tidak itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhu laila kuli muslim. Menuntut ilmu fardhu wajib bagi setiap muslim. Wajib di sini ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardhu ain berarti fardhu wajib setiap kita tahu setiap orang setiap kepala harus tahu masalah ini kalau dia tidak tahu berarti dia tidak melakukan yang wajib dan dia bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang kedua fardhu kifayah masalah fardhu kifayah maka ini sebagaimana pendapat disebutkan para ulama Fardu kifayah, ia jika qama bila berdua, sakitlah al-waqiin. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban atas yang, lah, yang lain. Tapi kalau semua orang tidak ada yang melakukan, berdosa semuanya. Eh, misalnya mengetahui tafsir ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran hukumnya Fabdukibaya Tetapi kalau semua orang Meninggalkan belajar tafsir Maka berdosa Semua Ini Fabdukibaya itu Jadi Fabdukibaya kapan orang Mendapat dosa? Ketika Sebagian meninggalkan Ketika semuanya meninggalkan Mempelajarinya Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang Pelajari ilmu tersebut Maka gugur kewajiban atas yang lain. Yang lain, Wallahu ta'ala amin. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Ana mempunyai dua orang adik. Mereka mempunyai hobi yang berlebihan. Yang satu hobi mancing dan yang satu lagi hobi jalan-jalan. Ya? Yeah. Padahal mereka sudah mengaji Ustaz. Bagaimana cara Ana menghadapinya Ustaz? Karena sudah dinasehati, tapi tidak mau. Yang satu punya hobi apa? Mancing, yang satu lagi jalan-jalan. Kalau mancingnya bawa Al-Qur'an bagaimana? Enak. Hobi adalah manusiawi setiap orang punya hobi dan punya kebiasaan. Dan jenis hobi itu. Kalau hobi memancing pada asalnya tidak salah. Eh. Tapi kapan dia bersalah? Ketika hobinya itu melalaikannya dari Allah. Misalnya dia mancing azan sudah datang dia tetap mancing saja. Ya. Atau mancing karena asyik mancing sehingga anak istrinya ndak makan-makan di rumah, enggak ditinggalkan makanan. Karena abang mancing kadang sampai berhari-hari pergi ke sungai mana gitu. Ini meninggalkan yang wajib dia kerjakan. Maka ini yang salah. Tapi kalau bukan sampai ke tingkat ini, ya barangkali ini tidak apa-apa. Dan kalau sahaja sudah sampai ke tingkat ini, dinasihati, karena kewajiban kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wahmakalafu jannah dan insa illa liyakbudun", dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Beribadah Allah Ta'ala Bismillah Apakah biaya bulanan yang diberikan Suami kepada istri Bisa disebut dengan harta istri Kalau uang itu Yang diberikan kepada istri dan nafkah Itu wajib nafkah. Ya. Jadi seorang suami kepada istri adalah hak istri. Dan ketika sudah diberikan kepada istri dan itu sudah menjadi harta seorang istri, ya, ini sudah menjadi hak seorang istri dan ini wajib diberikan oleh seorang suami. Nabi saw mengatakan, "Kul wasraf wa tsa'daq min rayi sarfin wal maqida." Kata Nabi makan, minumlah, makanlah, minumlah dan berinfaklah. Min ghairi saraf wala mahina. Lah. Tidak berlebihan berlebi dan tidak pula kurang. walbas dan berpakaianlah. Maksudnya apa? Berinfaklah. Di sini kata para ulama dan berilah nafkah. La saraf wala tidak lah. Ndak berlebihan dan tidak pula pelit kurang. Ya nak kata ukurannya begitu ya. Ya, tidak bolehkan istri di rumah saja jangan ke mana-mana tetapi wang bulannya 100 juta. Fikiran untuk apa? Ya, tapi istri di rumah saja memang di rumah wang bulanannya seratus ribu. Ini juga kurang. Ya, kenapa saya belum katakan Watasaddaq tak minrajil sharfin walamahin. Bernafkah hilang keluarga. Tidak pernah berlebihan. Dan tidak pula Kurang. Hampir standarnya. Kalau suami nak kasih-ngasih gimana bu? Bu. Kalau suami nak kasih. Nafkah saya uang uang bulanan. Tak dikasih-kasih. Boleh tak kita ambil? Boleh tak diambil tanpa sebuah suami? Hmm? mencurinya? nak. Eh? Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh Hindun istri Muawiyah, eh, istri Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Dia menyebutkan bahawa Abu Sufyan itu suami yang pelit, tak mau ngasih break. Kepada ya Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah Apa kata Nabi, khusn laki wali mendikhi mayat fikhi. Hambil. Untukmu dan anakmu secukupnya untukmu. Artinya secukupnya. Ya. Ini ada garis bawah. Secukupnya. Kalau suami nak ngasih ya. Ya kan kalau suami nak kasih ngasih ini. Sekali nampak uang dia banyak kan. Ambil semuanya. Nggak. Tapi bila apa? Ambil secukupnya. Ya. Jadi boleh. Kalau suami boleh ya enggak mau ngasih maka boleh istri mengambil tapi mengambil yang secukupnya untuk dia dan anak-anaknya kalau cukupnya 10 juta eh, 10 juta ya nah Allahumma rabbi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh minta rukyah. Nah, bagaimana seseorang yang berobat sudah dicoba ke dokter tapi belum ada kesembuhan, maka mencoba dengan rukyah. Apakah termasuk juga dalam kategori meminta di rukyah? Kalau dia mencoba rukyah maksudnya merukyah sendiri, maka dia tidak. Yang dimaksud minta rukyah ini adalah dia datang ke orang. Minta orang lain merukyah di dia. Apa hukumnya ini Pak? Apa hukumnya? Haram? Tidak. Ya, Minta rukyah tidak haram. Boleh. Cuma saja dia tidak melapak keutamaan. Termasuk 70 ribu orang masuk surga tanpa isap tanpa alam. Hukum asamnya boleh. Minta rukyah tak ada masalah. Tetapi yang paling utama adalah. Merukyah diri sendiri. sendiri. Kenapa dimasukkan meminta rukyah ini. Termasuk amalan yang makruh. Ya, walaupun boleh. Makruh itu menunjukkan apa? Boleh ya baiklah. Ya, apa hukumnya makruh? Berarti hukumnya boh? boleh. Maka kata para ulama, al-karahatu tadullu 'alal jawaz. Hukum makruh itu menunjukkan boh? boleh. Apa hukumnya ini makruh? Berarti boleh. Minta rukyah hukumnya makruh. Boleh. Kenapa orang minta rukyah tidak mendapatkan keutamaan? Ini kata para ulama, dan juga para ulama karena mereka belum bertawakal Allah karena orang yang minta ruqyah menunjukkan lemah tawakalnya kepada Allah karena orang yang kuat tawakal dia akan ruqyah dengan dirinya sendiri sendiri eh dan Al-Qur'an itu obat lho Pak bagaimana beneran kalau bapak kalau sakit ke mana yang pertama apa cari Pasti cari obat doktor apotek mana? Padahal pada di sekitar kita ada obat. Apa kata Allah? Wanuzzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmat. Dan kami turunkan dari al-Qur'an shifa obat. Obat berarti menyembuhkan penyakit. penyakit. dan penyakit itu kata para ulama ada dua. Ada yang disebut maradul kisi, iaitu penyakit badan panca indera sakit mata, sakit telinga sakit gigi, sakit kaki sakit perut dan ada sakit al-qalbi sakit ha? hati apa contohnya? iri, dengki, hasad ini sakit apa ini? Hati. dan al-Quran menyembuhkan dua penyakit ini kalau dokter kita datang paling berusaha bisa mengobati penyakit bahan Badan Kita sakit hati dan kita datang dokter wisara Dok saya sakit Sakit apa? Sakit iri Di mana nampaknya? Ada di al Quran. Jadi ketika kita sakit Yang pertama kali kita tanamkan Kita yakin Dengan Allah Melalui Al-Quran bisa menyembuh Menyembuhkan kita rukyah Dengan zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran Yang telah diturunkan Dan datang dari Rasulullah SAW Allah taala setiap ilmu yang ditulis di akhirat akan ditimbang mohon penjelasan maknanya setiap ilmu yang ditulis apa akan ditimbang tidak, tidak tahu saya Bismillahirrahmanirrahim apakah dengan membaca zikir pagi dan petang dan sesudah salat fardu termasuk buruknya diri sendiri dan nah, itu bagian dari rukyah kita yaitu menjaga diri dengan membaca zikir pagi dan, dan petang ini itu salah satu bentuk rukyah atau menjaga diri wallahu ta'ala alam biswara yaani sedang namanya Dalam beramal kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Lalu bagaimana zakatnya perkebunan sawit menurut nasihat yang benar Mohon penjelasannya Tapi masalah zakat sawit ini Saya terserang belum terlalu tahu Cuma saya pernah mendengar Pendapat yang disampaikan salah seorang ustaz di Indonesia Itu salah seorang ustaz di Makassar beliau juga tersebut keinginannya se bernama se Zulkarnain, misalnya murid Syekh Mubin. Saya pernah baca kata beliau sawit tidak termasuk barang zakat. Nah, jadi di mana zakatnya banyak orang banyak uangnya besar, sawit itu kalau tidak zakat sawit, di orang zakat? Kan orang dari uang itu kan mengumpulkan uang, misalnya dia punya uang di bank uang simpanan ini tentu ada zakatnya. Tapi kalau di sawitnya sendiri, maksudnya dari barang sawitnya tidak ada zakat, tapi kalau dia punya uang simpanan, uang simpanan ini tentu zakat. Namun barangkali masalah ini juga saya tidak terlalu tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih tahu wallahu taala alim wa sallam. Selagi. Ya. Oke. Eh. Nah, salah satu sifat orang yang 70 ribu orang masuk sorga tanpa isat tanpa azab Berobat dengan kai atau besi panas Ini salah satu pengobatan yang dahulu Pengobatan dengan besi, besi itu dipanaskan langsung Biasanya luka, langsung ditempelkan, biasanya langsung kering Itu salah satu bentuk pengobatan Apa hukum berobat dengan ini? Boleh Cuma saja tidak mendapatkan keutamaan. masuk surga tanpa isa tanpa adil. Yang ketiga dari sifat itu apa? Ya tatayyarun. Menganggap sial. Ini menganggap sial ini baru. Tidak boleh. Dari empat sifat itu. Dua yang boleh. Dua yang tidak boleh. Dua yang boleh yaitu minta rukia. Obat kai boleh. Tata yur. Menganggap sial. Ini tidak boleh. Ada mutawakal tidak tawakal. Ini juga tidak boleh. Eh, Allah itu agalah agamul syarikat. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Kita cukupkan sampai sini. Ma'asyur muslimin Ma'asyur muslimat Rahimani wa rahimahumullah. Nah. Berapa terdekat? Nah. lan nah. Tentang berobat ke dokter apa hukumnya? Hukum asalnya boleh dan bahkan ini perintah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berobatlah kalian. Tet Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita berobat ke dokter, keyakinan kita dokter itu hanya melakukan sebab atau dokter itu menyembuhkan? Hanya melakukan sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka ketika kita datang ke dokter, tanamkan pada diri kita. Kita ini hanya melakukan sebab untuk mendapatkan kesembuh kesembuhan. Karena orang yang ingin sembuh, dia berobat. Tapi bisa juga orang sembuh tanpa berobat. Inilah menunjukkan bahwa menyembuhkan itu siapa? Allah. Ya, dapat? Ada, ada, ada orang sembuh tanpa berobat? Ada. Tapi fitrah sunnahnya adalah orang yang sembuh adalah orang yang berobat. Yang salah adalah ketika kita katakan, Saya sembuh karena dokter. Ini termasuk ucapan Yang harus kita hati-hati Bahkan ini dimasukkan kepada para ulama Ucapan seperti termasuk syirik Syirik kecil Ya, hati-hati ya Karena ucapan saya Sembuh karena dokter Itu termasuk syirik kecil Yang benar adalah Saya sembuh karena Allah Melalui dokter Dan kita hidup di Muka bumi ini Dituntut hanya melakukan sebab kalau kita ingin kaya, ingin dapat uang. Sebabnya apa? Bekerja. Kalau kita ingin sembuh, sebabnya apa? Berobat. Tapi siapa semua yang berikan resmi? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Makanya orang yang bertawakkan itu. Adalah orang yang bertawakkan dan melakukan sebab. Contohnya, apa? Eh. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang sahabat dengan ontanya. Ketika dia turun dari ontanya itu di hadapan Nabi, dia pegang talinya. Ya Rasulullah, A'kilha dan tawakal kepada Allah atau lepaskanlah tawakal kepada Allah. Ya Rasulullah, unta saya ini saya ikat dulu baru saya bertawakal atau saya lepaskan saja ikatannya baru saya bertawakal? Yang mana yang benar? Kata Nabi Sosalam, e ikhlah watawakal Allah. Ikat dulu onta baru bertawak. Artinya apa? Lakukan sebab dulu bagaimana onta ni tidak bisa lari, baru bertawakal. Saya tawakal kepada Allah. Kalau saya ke masjid onda saya tidak perlu saya lepas kuncinya. Kalau hilang hilang Begitu? tidak, kunci dulu hondanya, baru tawa. tawakkan ah, perlu kunci Nah, ini yang diajarkan bahkan kita dituntut melakukan sebab di perkara yang secara akal kita tidak mungkin ini menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan contoh ketika ya Maryam, Maryam Ummu Isa, Maryam binti Imran, ibunya Isa alaihi eh, salam, ketika dia diktiukkan ruh ke dalam perutnya hamil, hamil tanpa, tanpa apa, tanpa suami, kan berat itu, ya bu. Perempuan baik-baik tiba-tiba hamil tanpa suami, apa kira-kira komentar orang? Eh? Kalau perempuan yang pakaiannya yang bawah naik, yang atas turun, itu, eh? itu kalau hamil, orang katakan apa? Eh, Biasalah itu. Tapi kalau perempuan yang atasnya tutup, bawahnya tutup, hamil tanpa suami kira-kira apa komentar orang jilbabnya saja yang dalam tapi dalamnya tak apa, -apa. Tapi meriam mendapat cobaan ini cobaan dan anugerah dari Allah ditiupkan ruh ke dalam rahimnya tanpa suami ketika akan melahirkan tentu berat dia tahu orang banyak maka pergi dia jauh-jauh Sehingga dia tinggal sendiri melahirkan itu. Dia bawa bayinya, bawa perutnya yang besar itu. Sendiri sembunyi dari banyak orang. Ketika itu anaknya ingin lahir, keluarlah anak itu. Dia lahirkan sendiri. Setelah melahirkan. Datanglah rasa haus dan lapar. Ya Pak, bayangkan dong. Sudah melahirkan, melahirkan sendiri, datang haus dan lapar. Ada orang yang bisa minta tolong kiri dan kanan? Tidak ada. Maka Allah menyuruh dia melakukan sebab. Untuk mendapatkan makanan. Huzi Wahai Maryam, itu ada pohon kurma. Goncangkan pohon kurma itu. Bu, bayangkan ya, baik ya. Perempuan baru melahirkan. Lemah apa kuat? Lemah. Melahirkan sendiri lagi. Kemudian perempuan lagi. Perempuan makhluk apa, Bu? Perempuan makhluk apa, Bu? Makhluk ha? Makhluk halus, ya? Eh? Makhluk lemah apa makhluk halus? Eh, ah, makhluk lemah katanya. Tenaganya lemah. Baru melahirkan. Perempuan pula lagi. Kemudian lapar guna lagi. Tiga kesulitan pada dirinya. Disuruh menggoncangkan apa? Pohon korma. Pak. Tahu tidak pohon korma ini? Pohon korma. Yang belum tua ini. Kalau digoncang oleh orang sebesar. Kingkong sekalipun. Tidak akan jatuh. Ya Pak. Ya. Besar badan goncang hormat itu. Dasar. Ini yang goncang perempuan baru lahirkan perempuan sedang lapar hulalan. Tapi apa yang terjadi kata Allah? O Ruzi ilai ki bijis tengahlah tusakin aleki rutan jania. Guncangkan puan ini diguncangkan oleh Maryam. Guncang-guncang tusakin aleki rutan jania. Tiba-tiba jatuh buah korma yang matang yang siap dimakan. Pertanyaan kita, jatuhnya buah korma itu karena goncangan maria? Ya. Kalau Allah mahu Allah bisa jatuhkan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita lakukan sebuah goncangkan dulu. Walaupun secara akal kita goncangan ini tidak mampu menyembuh, eh, tidak mampu menjatuhkan kau. Ketika kita sakit sakit parah kalau dilihat biayanya 10 juta 20 juta oh, kalau ini uang saya enggak sampai enggak usah lagi saya berobat bukan itu yang dituntut kita berobat dulu berapa uang kita 100 ribu berobat dengan uang 100 ribu bisa kita mampu kita sudah melakukan sebab setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah inilah yang kita tanamkan ketika kita berobat tanamkan ketika kita berobat ke dokter bukan dokter yang menyembuhkan tapi saya hanya melakukan sebab untuk sembuh yang menyembuhkan tetaplah dia yang maha penyembuh bahwa syafi dia Allah subhanahu wa ta'ala barangkali itu dia tanyaan terakhir mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini dapat bermanfaat utama untuk saya pribadi dan juga kita semua aku la kaul hadza wa bihamdika syadallaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh